Треба його в це розкидати, щоб добратись до схову. Вихід у бік лісу. Дошки, змащені жиром, легко, безшумно підіймаються і опускаються. Біля виходу лава для конспірації. У цьому ж будинку і рація. Зручно, але небезпечно, дуже небезпечно. Чи уявляє старий врубль? що чекає його сім'ю на випадок провалу. Я запитав його про це і додав, що у найближчі дні постараємось підшукати іншу квартиру. Грубель образився. Хіба ольці у нас погано? Хіба совєцькі мені вже не довіряють? Я все знаю, пане капітан. А боятися... «Ви, мій пане капітан, не сумнівайтесь. Ми в рублі, не горобці!» Приміткав рубль по польському горобець. «За свій постояти зуміємо. Нех нас герман боїться!» «Дум спіро!» «Товаришко капітан, до вас гостя. На порозі Ольга, а поруч із нею молода, модно одягнена жінка. Вродлива, некваплива у рухах, світлоока Капітан Михайлов. Валерія. Вон вона яка? Зв'язкова Краківського підпільного обласного комітету ППР Польської робітничої партії та армії Людової. За два дні Ольга мені вуха протуркотіла Валя та Валя, так називали Валерію, і розумниця, і винахідлива, і артистка, яких мало. Переодягнеться перекупкою, черницею, не пізнати. В ній одній десятки різних жінок. Ні, ви тільки уявіть собі, товаришу капітан, Перша наша радіоквартира була у селі Могила. А тут ми дізналися про зраду Львова. Могила у першу ліпшу хвилину могла для нас стати справжньою могилою. Вирішили ми перебратись у рибну. Валя рацію сховала на дно кошика. Зверху насипала черешню. Поїздом доїхала до Кракова. Манівцями проходили, дворами. Нарешті вибрались на шосе. Патруль затримав нас у п'яти верстах від рибної. Німці у касках, на грудях бляхи, поліва жандармерія. Повернули нам мовчки, аусвайси. Старший скомандував. Показує, що в корзині. Валя жартує. Хулій. Та такі солодкі, що від них не жаль і померти. Угощайтесь, панове. Набирає одну жменю, другу. І так спокійно це робить, наче не рація, а хризантеми лежать під черешнями. Ягоди одна в одну великі, соковиті, жовтенькі. Сподобались жандармам. Навіть сказали Данкен Шон. Мовляв, дякуємо красно. І відпустили. Отака вона Валя. Я згадав цю історію. Де ж питаю? Красна пані ваші черешні? Тут з кошиком яблук прийшов Малик. Ми всі перебралися в амбар. У мій схов. Вам привіт. Від товариша Міхала. Першою заговорила Валерія. Він просив ознайомити вас з обстановкою у місті. А обстановка була така. Місто, у якому, як відомо, знаходиться резиденція генерал-губернатора Франка, переповнене гітлерівцями. Посилили свою діяльність найбільш реакційні елементи НСЗ. Примітка. Народові сили збройні Загони НСЗ